wa khaliqun nas min turab wa sallallahu wa sallam wa baraka ala khair man salla wa sama wa tawafa bil baitil haram ma ba'du. Slava i zahvala pripada samo uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavati selam donosim na posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda sallallahu alayhi wa sallam, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve one koji slijede u dobro do dana, a zatim cijena na obraćamo nastavljamo dalje s komentarom sa opaskama, sa bilješkama, sa prenošenjem govora islamskih učenjaka na djelo Kitabu Tauhid, na djelo monoteizma Šeha islama Mujaddida Mazluma onom kome nepravda nanijeta Crusoe je vjerovani Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ma musalla jalla fil ula asmih. Kaže autor rahimahullahu ta'ala dalje bab ma jaa fil low. Poglavlje o tome šta je došlo o govoru da čovjek kaže eh da sam, eh da sam uradio to i to, ne bi bilo to i to. Leu fa'aljtu keda, ma hasale keda. Kakav je stav šerijata, kakav je stav Islama po ovom pitanju i koja je poveznica samog teuhida, same srži ove plemenite vjere sa ovim riječima i sa ovim stvarima. Pa kaže, rahimahullahu ta'ala, Nastavlja autor, dakle, dalje, onako kako je to od adeta uleme ehlu sunneta u al džamaata pa navodi dokaze. Dakle, ova stvar je zabranjena da se govori. I sad ćemo vidjeti, bih nilahi ta'ala, kakav je to uh, uticaj, kakav je to efekt koji uh, ostavlja ova rečenica na muvahide ukoliko je izgovore na ovaj način. Pana vodi autora rahimahullahu ta'ala kaže وقول الله ta'ala i govoru zvišanog Allaha subhanahu wa ta'ala يقولون لو كان لنا min el amri şey'um ma cutilna هاهنا kaže da smo se za bilo šta pitali govorili su munafici kad je bila bitka nohudu ne bismo ovdje izginuli zatim kaže الledine قالu li ikhwanihim وقعدu levo ata'una ma cutilu kaže da su nas post I ustali, jel, vaka'adu, levo ata'una, ma kutilu. Ne bi ovdje izginuli. Ne bi ovdje izginuli. Zatim navodi, govor, poslanika, sallallahu alaihi wasallam, gde kaže, ihres ala ma yanfa'uk. Kaže, budi agilan i ažuran za ono, što ti koristi. Vustain billah i pomoć, traži od Allaha u tome, wala ta'đazan i ne očajavaj, Wa in asabak shay'un, şey pa ako ti se nešto desi, ako te nešto na tom putu pogodi, potrefi i slično. Kaže: "Fala te kul", ne kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, "Loe anni fa'altu lakanaka kaza wa kaza. Das sam to radio, bilo bi tako i tako." Wa rakin kul, međutim reci, "Qaddar Allahu ma sha'a fa'ala." Kaže Allah subhanahu wa odredio i onako kako on zna najbolje učinio. Fa inna llo, kaže poslanik sallallahu alejhi ve eh das Tavtahu amal shaytan Otvara vrata shaytanskom poslu Otvara vrata, dakle, shaytanskom poslu Dakle, Siena obraću, kaju islamski učenjaci Qalbul muwahid, al mu'min, srdce muwahida, monoteiste, istinskog, pravog, vjerni, kakui sliedi, kor'an i sunnet Allahog, posanika sallallahu alaihi wa sallam La yakunu muhaqiqan li tevhidi ne ostvarujete uhid u popunosti, hatta ja'leme, dok ne spozna i sazna. I ubijeđe ne bude, anna kulle şeyim bi qada ta'ala wa qaderihi. Da sve, što se dešava, i sve, što biva, biva Allahum, subhanahu wa ta'ala, odredbom, njegovim određenjem jalafil ula. Wa ennama fa'alahu Allahu ta'ala, lehu sebabun minel asbab. Ida Allah, subhanahu wa ta'ala, svejel, što čini, čini to sa mudrošću, čini sa razlogom. I da stvari koje čovjek čini, one su samo uzroci. I ne treba svoje srce da veže za te uzroke. I ne treba da im daje toliku težinu. Da im daje toliki položaj da misli, eh, ja sam preuzeo sve uzroke. Odradio sam sve. To mora da bude. Ne mora da bude. Već je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji daje, koji ostvaruje Pa zbog toga islamski učenjaci kažu, zbog toga kaže od uh, prakse munafika, od prakse slabih vjernika, jeste da govore ovo, le, eh da je bilo ovako, eh da smo ovako, nakon što se stvari desi, nakon što čovjek o, o, postupi ispravno i na tom putu Allah subhanahu wa ta'ala ga iskuša iz jegove neizmjerne mudrosti. Bude dakle izkušan na tom putu. Ne desi senako, kako je planihrao. Kaze, la yatehassaru l-mu'min. Vjernik ne smije da se rastuži. Wa la Niti da se kaje. Vec kaže, qaddar Allahuma šeha fa'la. Allah subhanahu wa ta'ala jeho propisao i uradio. Onako, kako on. Najbolje, kako on zna, subhanahu wa ta'ala. Pakaze, šeikh salih, halu šeikh, kaze, en nedem, Kaže, "Hadhih al-alfaz uli ovaj, ubi ovaj termini, i ova vrsta tabira izražavanja, kaže, vodi ljude ka tome dakle, da kleda, oni žalje i da se žale na Allahov subhanahu wa ta'ala odredbe. Žale se na Allahova subhanahu wa ta'ala djela. Pa povjesnica se nje nabračo. Ovo poglavlje sa Kitabom tauhidom da onaj ko se žali na Allahova subhanahu wa ta'ala djela" Nije istinski upotpunio svoj tevhid. Nije istinski, dakle, upotpunio svoj tevhid. Nije ga očistio. Nije ga ostvario onako kako treba da ga ostvari mohid. Jer mohid, monoteista, mora da bude musteslim. Dakle, da bude predan Allahu subhanahu wa ta'ala. I to je jedna definicija, dakle, Islama. Koju navode islamski učenjaci kad kažu bit da čovjek bude predan Allahu subhanahu wa ta ta'ala sa teuhidom ili u teuhidu, u tom monoteizmu da sva svoja djela svoje ibadete upućuje samo Allahu subhanahu wa ta'ala da smatra, vjeruje i ubijeđen bude da sve što dolazi od Allaha subhanahu wa ta ta'ala je samo hajr i da ne žali za njim što je prošlo makoliko gorko bilo u određenim situacijama pokaže se nekada je to bolje po tebe i zbog toga su islamski učenjaci govorili Kada se desi neka stvar čovjeku, a nije onako kako je on planirao, on je uložio vrijeme, uložio je i metak da napravi strategiju, da napravi plan, program i sl. I po svim dunjalučkim parametrima, mjerilima, e, dakle, po svim aršinima, to je trebalo da bude, jel? Wow, bajno. Međutim, Allah subhanatala danne i okrene skroz drugačije. Okrene tu stvar opački. Pa kažu islamski učenjaci, na vjerniku je da kaže, gospodaru moj, bolja je tvoja odredba po mene nego ono što sam ja želio, nego moj plan, nego moj san koji sam sanjao. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je taj stvorio, Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji zna ono što je, dakle, najbolje za tebe. I jedan od najboljih primjera, cijene na braću, jeste prišao Jusufu alaihissalam. Kako i na koji način je, jel, Jusuf alaihissalam od toga, dakle, od pokušaja, jel, od izdaje, dakle, od svoje braćeja, pokušaj ubijstva, do toga da bude, dakle, rakik, da bude rob, pa optužen za blud, pa ob, uh, bačen u tamnicu, da nakon toga da mu bude dato, da bude uz vladara, da mu bude dato da ima, dakle, uticaj u državi, da mu bude dato, jel, da ga Allah subhanahu ta'ala uzdimne na velike stepene. I sad čovjek kad pogleda ovaj dio ovamo, o Jusufu alaihi salam, i tu je veliki ibret, vidimo kako, na koji način, i tu vidimo... Pravo postupanje muvahida. Naprimjeru Jusuf a.s. Kako je bio predan Allahu subhanahu wa ta'ala. Cijela misija, u bilo kojem stanju da je bio i u bilo kakvom stanju da je bio, on pozivao Allahu subhanahu wa ta'ala i nije žalio. Za stvarima koje su se jel desile se nisu desile onako kako je planirao. Pa je konačnica bila voli aqibetu, eš li l a konačnica završnica i uspjeh pripada Bogu bogobojaznima Allahu subhanu ve taala taqwe. Izato vidimo ovdje u sahihu od Abu Hurajere radijallahu taala da je sallallahu alejhi ve rekao ihris ala ma yanfa'uk budi ajuran iyagilan zauno što ti koristi vasta'in billah i traži pomoć od Allaha subhanu ve wa taala wala ta'jazunna in, in asaba ke shay'un akutana tum putu dakle poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas podučava kako na koji način čovjek treba da postupa Dakle, budi agilan, budi ažuran. Dakle, vidite taj savršeni balans u onaj podučavanju, u poslaničkoj metodologiji sallallahu ta'ala, alaihiva selleme. Dakle, nije da se kaže da sad ljudi kad, onaj, kad čujemo ovako neke stvari, neki će pomisliti, pa što ja to da radim kad svakako je Allah subhanahu wa ta'ala je odredio da će biti da ovako, da onako to su te šubhe kaderi, a tome ćemo govoriti, doći će nam pogledati oko kadera i tim, i tim stvarima. Već je na tebi, dakle, da radiš. Da budeš ažuran, da budeš agilan. Kako je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao, bel i'melu fe kullur mujesiru lima khuli qaleh. Ne, već radite. Svakom je olakšano da radi ono što je stvoren. Wal a'malu, wal a'malu, a, a imere, bil khawatim. Wal a'malu bil khawatim, a djela su prema završnica. Ona se broje prema završnicama. Čovjek bude nagrađen sprem nijeta, jel? Innam al a'malu bin nijat djela se vrednuju prema namjeri, ul a'malu bil ali na kraju konačnica i sud određenim djelima je jel prema završnici, prema završnici. Pa vidimo da poslanik sallallahu alejhi ve ovdje pravi taj balans. Kaže: "Na tebi je da se potrudiš, da uradiš ono što je do tebe. Da se osloniš na Allaha subhanahu da ne očajavaš. Na tom putu će se desiti neka, dakle, nezgoda, nelagoda, musibet" Nije onako kako si očekivao. Nije onako kako si proračunao. Kaže, reci. Qadder Allahuma šafa'ale. I to je to potpuno predanje Allahu subhanahu wa ta'ala. I znaš da je dobro po tebi. I vidjet ćeš bih Allahi ta'ala koliko te stvari koje te tište. Koje te uh, muče. Koje, te te brige koje imaš. Kako će da oduka na ovaj način postupiš. I tako Allah subhanahu wa ta'ala odgaja muahide. I tu se vidimo cijenjena braću reflektuju ja slikava istinski teuhid. Da je čovjek potpuno predan Allahu subhanehu wa ta'ala. Dakle, rezime poglavlja, vidimo cijena, već smo ovim nekim stvarima govorili. Rekli smo da će autor, rahimahullahu ta'ala, sad u ovim poglavljima koje obrađujemo, pozabaviti se stvarima koje utiču na teuhid, skrnave ga ili na neki način, da kažemo, ne upotpunjuju ga, dakle ne biva potpun nekad bivaju mali širk, nekad ukoliko čovjek malo više, znači neke stvari napravi na ovaj ili na onaj način, bivaju jel može mogu da izvedu insana iz vjere. Međutim osnova je da čovjek treba da se čuva u stvari, da ne žali i da se ne žali na Allahova subhanahu wa ta taala djela i na Allahove subhanahu wa ta taala odredbe. Već da predan bude i to je od istinskog od istinskog tauhide kod insan. Da je kaže autor bab an nehu an sabr rih Poglavlje o zabranjenosti psovanja ili kuđenja vjetra. Ovo je, braću, slično poglavlje kao poglavlje koje je bilo prije, prije nekoliko drsova imali smo, jel, onaj e, bab e, Anil Ledine je subunadar, poglavlje o njima koji psuju vrijeme. Pa ovdje je slična situacija. كأجع اطر رحمه الله تعالى عن بي بن رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير, من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر من, من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به الترمذي كأجع أبصناني صلى الله عليه وسلم إنموة بصورة فيادتا nemojte psovati vjetar, Fe kaže, ako vidite one, one stvari koje su vam mrske, stvari koje vam se ne sviđaju, koje je prouzrokovao taj vjetar, koji je bio jak, oluja i nešto, pa je uništio nešto od imetka, ljudi, od usjeva, od slično, kaže poslanih s.a. kada vidite da dolazi, recite, Allahumene s eluke min hajri hadih rrih, gospodaru naš, tražimo tebe hajr od ovog vjetra. Znači, ono što donosi da bude kajr. Kajr ma fiha i kajr onoga što je u njemu kajr ma umirat bihi i tražimo tebe samo dobro od onoga što mu je naređeno. Va ne uudu bi ke min šerri hadih rih i od tebe, utočište, tražimo od šerra, od zla ili od lošeg iz ovog vjetra onoga što je u njemu i onoga što mu je naređeno. Dakle, cijeli nabraću rih, vjetar i sve ostale druge, dakle, onaj... Uh, prirodne prilike vremenske sumin makhlukat illahi ta'ala musakharatun kuesu Allahova subhanahu wa ta'ala stvorienia kue Allah subhanahu wa ta'ala kujma Allah jalla fil'ula upravlja jedino i samo on isključivo jalla fil'ula ili on rabbul alamin gospodar svih světova i onoga što je na njima. pa Allah subhanahu wa ta'ala yusarrifu rih kajfe yaşa On je taj koji daje da taj vjetar ide da puše onako kako on subhanahu wa ta'ala hoće. Pa neka dođe sa stvarima koje nam nisu mile i nisu drage od toga da uništi od nešto od imetaka ljudi ili da oduzme život. A nekad Allah subhanahu wa ta'ala daje da to bude u korini svjernika kao što je bilo u bitci. Koja bitka u pitanju gdje Allah subhanahu wa ta'ala rastjerao jakim, žestokim vjetrom ha? ahzab, jeste ahzab, hendek isto i jedno i drugo je ispravno dakle, kada se okupili neprijatelji Islama i poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, iskopao hendek sa svojim ashabima ridvanullahi talanhum jer su bili nadjačani brojno međutim, nisu bili nadjačani imanski jer je bio teuhid protiv kufra Allah subhanahu wa ta'ala će dati i to je njegov kosmički zakon da njegova riječ uvijek bude gornja. Pa makar nam trenutno ne izgledalo u određenim situacijama da nije tako mičnim vjernik mora da bude objeđen da će Allahova ova subhanahu wa ta'ala riječ uvijek biti gornja ako se mi budemo držali njegove riječi na ispravan način. I budemo radili po ispravnim principima. Koš što nam doći, osvrnut ćemo se u sljedećem poglavlju Bidnila wa Pa Allah subhanahu wa taala davola Taybe, ta da pobjeda za vernike. Pa etim vetrom rastirao, uništio hranu, šatore, oružje, rastirao konje mušricima koji su okupirali Medinu za vrijeme bitke na Hendeku. Pae, dakle taj dan izvojevana velika pobjeda i onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Minel yeum odanas na ghuzuhum wala yaghzununa. Odanas napadamo, oni nas više ne napadaju." Dakle, Allah subhanahu wa ta'la je preko vjetra, preko tog svog stvorenja, dao, dakle, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallame sa ashabima koji su, dakle, bili u to vrijeme uz njega, u toj bitci, Allah subhanahu wa ta'la mu je dao pobjedu. Međutim, Allah jalla fil'ula nekad vjetar šalje kao kaznu. Kad kaže, وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَهِ kaže što se rada tiče, uništeni su ledenim vjetrom. Sekharaha alejhim seba lejalin u temanijet aijamin husuma, prepustio ih je pod lašću njegovom osamnoću, za redom, uništeni su ledenim vjetrom. I u toga je poslanik, sallallahu alaihi wasallame, kada bi vidio da kreće jak vjetar, da kreće u luja, dovio Allahu subhanahu wa ta'ala ovom dovom da ne spusti kaznu, da ne spusti kaznu na vjernike zbog njihovih nedjela ili zbog mušrika i nevjernika koji su bili u to vrijeme među njima. Dakle, cijena, braću, vidimo, hada je dullu ala anna riha, kao kaže šeheh Salih, halu šeheh, vidimo da vjetar je kunu fiha khair, tu'meru wa tunha, budi, biva u njemu khair, i bude mu naređeno i zabranjeno od Allaha subhanahu wa ta'ala i Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji šalje vjetrove koji šalje nepogode, koji šalje kao iskušenje ili kao kazne da jedne očisti, a druge da kazni pa je na nama, jel, da na taj na, da čovjek ne, ne žali i da ne psuje vjetar da ne psuje, dakle, je vrijeme već da uputi ovu dovu Allahu subhanahu wa ta'ala da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva sačuva šarra i da nas Allah subhanahu wa ta'ala ne kazni zbog naše gafleta, zbog našeg nemara i nemara, jel, oni koji su među nama a molimo Allah subhanahu wa ta'ala da i nas i njih popravi. Dakle, rezime ovog poglavlja cijena braćo jeste da je vjerniku zabranjeno da koristi ovu vrstu psovki, dakle, da se na ovakav način izražava to je način koji nije od edeba Da Allahova subhanahu wa ta'ala stvorenja kudi, da psuje, jer su to Allahove subhanahu wa ta'ala odredbe koje ne mogu same, dakle ta stvorenja Allahova fil ne funkcionišu sama, već je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji upravlja njima. Pa je na vjerniku da se preda Allahovoj subhanahu wa ta'ala volji i njegovoj odredbi i da ne žali već da od njega traži utočište i da od njega traži zaklon i da od njega traži spas. Kaja autor dalje, Rahimahullahu ta'ala, po glavle O onima, kui o Allah imaju rujno myšljenje i o Allahu zlo misli Kaja bap qavli Allahi ta'ala Yadunnuna billahi ghayral haqqi dhannal jahiliyye Yakuluna hellena minal amri šehi şey, şey. Qul innal amra kullahu lillah Kaja misli o Allahu, ono što ni je misle o Allahu ono što nije istina, zanna al-jahiliya kao što su pagani mislili, kao što pagani misle. Kaže govore je quluna min al-amri min shay. Kaže li imamo mi nekog udjela u ovome. U stvarima koje se događa, kaže kul innal amra Doista sva odredba pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala. On je taj koji određuje, on je taj koji daje onaj taj koji upravlja stvara Allah subhanahu wa ta'ala je vladar svih događaja i svih situacija kaže Allah inna billahi wa inna ilayhi raji'un aleihim dairatus sou koji o Allahu zlo misle neka zlo njih snađe ibn qayyim rahimehullah ta'ala ti namraćo tumačiti ove ajete kako i na koji način kaže uh, Ljudi misle zlo Allahu i imaju ružno mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala. Dijeli ih na tri vrste. Dijeli ih na tri vrste. Kaže, prva vrsta jel, jesu onaj mušrici. Prva vrsta, dakle, to su mušrici koji, su, koji dakle, uh, smatraju i vjeruju da sve što se dešava, dakle, na da to ne čini Allah subhanahu wa ta'ala, već to toj stvari koje se prosto onako, jel, onaj, bilo da ih čine određene stvari su pripisivali jel svojim božanstvima nisu nisu dakle sve osnova je jel i onaj to su oni govorili da vjeruju u Allaha subhanahu wa taala božanstva u koja, koja su onaj kojima su širk činili nisu uzimali za posrednike i da se zauzimaju kod Allaha subhanahu wa taala za njih pa kaže imul kain rahimehullah taala fusira hada dhan bi anahu subhanahu wa taala la yansuru rasulahu kaže prvi tefsira Jeste, dakle, ovo dhan, ružno ili zlo mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala, nakaradno mišljenje o Allahu Jelle fil'ula, kaže jeste da je jedna skupina mislila anna Allahe subhanahu wa ta'ala la jansuru rasulahu, neće pomoći svoga poslanika salallahu alaihi wa sallam, wa anna amrahu se jedma hillu i da će ta njegova stvar, da će ta objava, da će misija poslanika salallahu alaihi wa sallam presušiti i isčeznuti. وفسر بانه ما اصابه لم يكن بقدر الله وحكمته كاجا تكوجا تفسيرا ياستدا تا ستار كو يا سي دسلا نيا لاو ويم كادارو نيو تو الله جليو دا سي دي نيما او تومه مدروستي كاجا ففسرا فا ياجا برتيفسيره نو بي انكار الحكمه د سوزاني يكالي الله سبحانه وتعالى دي لما I zanjekali su jelda Allah subhanahu wa ta'ala, zanjekali su određenje i odredbu Allahovu subhanahu wa ta'ala wa inkar a yutimma amra, amra rasulihi wa en yudhirahu ala ddini kullihi. Kaže, i zanjekali su i da će Allah subhanahu wa ta'ala u potpuniti misji u poslanika selleme. a to je da će Allah jelle fil'ula, kao što je uradio i njegovo obećanje, njegovarije če haq ne uzdiga u poslanika selleme i ovu vjeru nad svim vjerama. Ovo je braćo događaj i ovi ajeti objavljeni su kada je bila bitka na uhodu. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala dao da se neke stvari onaj se ne bili vjernici, uzeli pouku. Jer nakon bitke na Bedru, koja je jedna od prekretnica onaj u, u islamu, mnogi od dakle, vjernika zanijeli su se time što je među njima Allahov poslanik, sallallahu ta'ala, alaihi wa sallam. Pa je Allah jalla fil'ula, Ti odno odgojimo vahide, vjernike, da taj tealluk, da to povezivanje, da ta oslonac biva samo na Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa onda kad su vjernici pomisli na Uhudu, jer je u početku kad, je, kad se desila bitka na Uhudu, znati sami taj događaj, da je poslanik sa na načavu sa ashabima ridvanu lajeta anhum, Nani yogubitke i razjedinio i rastirao mushrike. I onda se tu, tu se desile neke stvari. Tu vidimo bitno sljedjenje sunneta poslanika sallallahu alayhi wa sallam. Koliko je bitno da se slijedi sunnet poslanika sallallahu alayhi wa I da je u slijedjenju poslanika sallallahu alayhi wa samo uspjeh i khair. Dakle one Rumat, strijelce koje je ostavio poslanik s.a.v. Salalah, da čuvaju položaje. Rekao im je, ne pomjerajte sa vaših mjesta kakav god ishod bitke da vidite. Šta god da se dešava, da vidite da dođu, da nam, da nam ptice jedu meso, da nam jedu mozak, ne pomjerajte s tih mjesta. Međutim nisu postupili po na redbi poslanika selleme, pa je Allah s.a.v. dao da se taj dan se iskušenja da poginu mnogi od ashaba i da mušlici umisle da su nešto uspjeli. Da se poljuljaju redovi. Dakle imamo Allah s.a.v. Ta je taj dan vjernike podučio i potvrdio da oslonac biva samo na Allaha s.a.v. Nema veze što je među njima Allah s.a.v. Čak znate događaj kad je poslanjiv sa svemem pogođen u toj bici kamenom, pa mu je izbijen zub i kad je ranjen, kad je rekao, od bola. Što mu to njegov narod čini i radi, iako im je došao sa najsjajnijom i najblistavijom istinom, sa istinskim pravim teuhidom, rekao, kako duspije narod koji je šta ranio svoga poslanjika, sallallahu alicu. I u tim najtežijim trenucima Ja postani sa Anselem izgubio Amidžu i brata po mlijeku Hamzu gdje ubije Mus'ab ibn Umair koji mu je bio od najdražih ashaba i drugih velikani je se desila totalna anarhija u reduja muslimana što Allah subhanahu wa ta'ala što Allah subhanahu wa ta'ala objašnjuje je jedan od od, od i onaj e, jačih odgovora u njima koji duzivaju poslanika sallallahu alejhi ve svim turbedarima kuburijama koji se vežu za turba, vežu se dakle za dobre ljude, bilo da su stvarno ti ljudi dobri su ih oni samo proglasili dobrim koji se vežu za poslanika sallallahu alejhi za meleke, makoliko Allahovo stvorenje bilo dobro počastovano, uzdignuto na bilo kojem položaju, a poslanik sallallahu alejhi ve je kod Allaha i kod vernika najplemenitijeg položaja, što mu objavljuje Allah subhanahu Kad je poslanik San Sene me to izjavio, kaže, kaže, kakud uspije narod kui je ranio svog poslanika? Kaže Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lej se min al-amri šeji? Ti nemaš ništa s tim. nemaš ništa s tim. Dal će Allah oprostiti ili će ih kazniti? To je kod Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dova, oslonac, uputa Dolazi samo od Allaha subhanahu wa ta'ala. I biva samo upućena Allaha subhanahu wa ta'ala. oni koji su se zanijeli taj dan, među nama je Allaha u poslaniki, slično, Allah subhanahu wa ta'ala im je pokazao da taj sebeb, taj uzrok nije dovoljna za pobjedu. Već pobjeda dolazi od Allaha. Ma koliko poslanisa seleme vrijedio kod Allaha jale fil ulaha. Allah pravo je iznad svakog prava. Pa vidimo tu pogubnost neslijeđenja sunneta. Jedan od prvih primjera takdimul akala na nakl. Davanje prednose i raci nad objavom. Dakle, poslanik sallallahu ili seleme kada nešto naredi, nije naredio džaba. I kad dođe Naredba, imperativ od Allahovog poslanika sallamena nama je da slijedimo. I to vidimo i danas. Koje je god napustio sunnet Allahovog poslanika sallalahu alayhi wa sallamena, srlja i luta, i lijevo, i desno. Allah subhanahu ta'ala mu ostavio jasan, čist put. Pa kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, imamo nekoliko njih. Ovdje, dakle, u tefsirovim ajatima onih koji je o Allahu misle zlo. Neka njih zlo slađe, kaže Allah subhanahu ta'ala. Nači imamo onaj šart vol mešrut. Allah subhanahu ta'ala je postavio uslov šta će se desiti onima koji o njemu misle zlo. da će zlo nije da snađe i svaka nevolja. Allah subhanahu ta'ala im to je obećava, a njegovo obećanje je haq. Pa kažu islamski učinjaci imamo više. Dakle, Ibn Qaim navodio ovdje tefsir. Kaže oni koji misle zlo Allah subhanahu ta'ala jeste onaj koji junkirunel hikme kao što su radili, dakle, mušlici Mekke. Mislili su da u Allahovim, subhanahu wa ta'ala, dijelima nema mudrosti. Pa su, dakle, vjerovali da taj dan, to što se desilo poslaniku, salallahu ilijewu selama, desilo se. I to što se desilo ashabima, ridvanullahi ta'ala, desilo se bez Allahove, subhanahu wa ta'ala, mudrosti. Bez Allahovog, subhanahu wa ta'ala, udjela. Pa je to zlo mišljenje o Allahu, subhanahu wa ta'ala, koje je kufr. Zatim, kažu islamski učenaci, druga stvar jeste... Oh, no. Oni koji zlo mislije o Allahu subhanahu wa ta'ala jeste oni koji pogrešno tumače Allahova subhanahu wa ta'ala svojstva. I to je zlo mišljenje o Allahu od Ešarija, maturidija, Mu'tazila, Djehmija, Kaderja i ostalih skupina kaže oni Allaha subhanahu wa ta'ala doživljavaju pogrešno. Allah subhanahu wa ta'ala o sebi govori jedno kaže Rahmanu ala arši stava I milostivi koji se iznad Arša uzvisio i ka njemu se penje lijepa riječ od njega se spušta Kur'an po kad nara teqallube vajhike i vidimo kako svoje li lice okrećeš ka nebesima znači Allah subhanahu wa ta'ala direktno i indirektno kako kažemo Ibn Qajim rahimahullahu ta'ala preko hiljadu dokazaje o tome da Allah subhanahu wa ta'ala uzdignut iznad Arša što direktni što indirektni što fitranskih, dakle, prirodni iskonskih dokaza koji ukazuju da Allah ovo plemenito uzvišeno i viličanstveno biće iznad njegovih robova. I onda ljudi dođu i kažu, ne, nije. Zbog toga što, se, što ste time odmah krenu sa svojim levoazivima, sa stvarima kojima jel, onaj, primoravaju, oni primoravaju na osnovu svojih principa, kaže, jer onda odredili ste mu pravac, ograničili Allaha ovako, onako ističu, slično. je to Allah subhanahu wa ta'ala sam o sebi rekao i potvrdio njegov posljednog seleme i prve generacije ovog ummeta. Kaže, to su niko i misle zlo o Allahu i neke i zlo, zlo snagje, kaže muqayim, kaže Muqayyim rahimahullahu ta'ala. Kaže, također, od onaj zannu su odružnog mišljenja prema Allahu subhanahu wa ta'ala jeste ennehu yudilu al batila ala lhaq i daleten mustakirraten da oni koji misle da Allah subhanatala daje pobed u batinu nad istinom. To mnogi budu zavarani kada vide patnje muslimana širom svijeta. Vidimo danas koliko se muče naša braća u Gazi, da i Allah subhanatala pomogne protiv neprijatelja i da Allah subhanatala uništi njihove neprijatelje. Imali smo priliku da vidimo onaj patnju muslimana u Siriji, u Iraku, Čečeniji, Kašmiru, onaj, mi na našim prostorima, šta smo sve doživjeli. I mnoge ljude te situacije i te okolnosti zbog slabosti njihovog imana, zbog slabosti monoteizma, zbog slabosti dakle, teuhida i držanja za Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru natjeraju da u tim situacijama imaju ružno mišljenje o Allahovu subhanahu wa ta'ala. Da misle da Allah subhanahu wa ta'ala, dakle imaju zlo mišljenje, da Allah subhanahu wa ta'ala hoće da naudi vjernicima, da hoće da uzdigne nevjernike i slično, međutim to nije tačno. Znamo da vjernik, pravi istinski muahid nika ne može da bude u gubitku. I da Allah subhanahu wa ta'ala može da da da se određene stvari dešavaju iz njegove neograničene i savršene mudrosti, kako kaže dželefilola hikmetun baliga. Mudro savršena. Qul lillahi al-hujjatul Allah ima potpun dokaz da hoće svebi vas na pravi put uputio. Među tim Allahova je mudrost drugačija, mi ne možemo da je shvatimo. Naši mozgo ima koji su ograničeni. Pa je na vjernicima da u svim situacijama, u svim trenucima, okolnostima, događajima imaju lijepo mišljenje i nadu Allaha subhanahu wa ta'ala da Allah djel fil ula stvari koje čini čini i dakle i svoje mudrosti. Kullu a'malihi muallala sva njegova djela koja Allah subhanahu wa ta'ala daje imaju ta'alil, imaju svoje obrazloženje. Nekada ga znamo, nekada ga ne znamo. Međutim ne negiramo Oni koji negiraju i koji ne vjeruju i tumače pogrešno imaju zlo mišljenje Allahu subhanahu wa ta'ala i njih će velika nesreća i zlo da strefi i pogodi ukoliko se toga ne ukanuju, ukoliko se toga ne pokaju. Pa na muslimanu, na vjerniku, na muohidu, kad vidi neke stvari koje mu nisu drage, da zna i da ubijeđen bude da Allah subhanahu wa ta'ala time hoće neki hejr. La sharran mahban, Zato što Allah subhanahu wa ta'ala ne stvara čisto zlo. Već ono zlo je onaj šarku i postoji. Allah subhanahu wa ta'ala ga je stvorio iz mudrosti da vjernike očisti. Da pokaže ljudima i da ukaže ljudima na one ljude koji su zli i koji su nevjernici. Određene ljude pušta, kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže, im kaznu poveća. Da što više FSA da posiju, da se što više uzohole, iz njegove neograničene mudrosti i savršene mudrosti, pa i nakon toga kazni, žestokom kaznom. I nemoj da mislite da Allah subhanahu ta'ala nemaran prema onome što se deša. To su iskušenja, za one koji su upali u ta iskušenja, Allah subhanahu ta'ala želi da je očisti. Neki je da vrati, da ukaže na one koji su nemarni prema svojoj braći, One koji su mogućnosti i one koji su u I one koji su oni mogućeni. A da pagije one koji su se uzoholili i koji siju nered na zemlji, da je žešće i više kazni na oba svijeta. Pa je vraćo na vjerniku muvahidu od pravog teuhida, istinskog monoteizma, vjerovanja u Allaha, subhanahu wa ta'ala, da ubijeđen bude, I da zna da Allah da ima lijepo mišljenje o Allahu subhanahu ta'ala. Lijepo mišljenje dakle o Allahu gospodaru, o njegovom biću. Da zna da je njegov gospodar savršen. Da je njegov gospodar plemenit, milostiv. Onakao kako je opisao sebe i kako ga je opisao poslanik sallallahu alaihi wa sallame. I ono što je potvrdio sebi i ono što mu je potvrdio poslanik sallallahu alaihi wa sallame. Bez ulaženja u kakvoću i bez nijekanja i bez negacije njegovih imena i svojstava. Već onako kako to priliči i dolikuje njegovom uzvišenom biću i da zna da njegova djela su savršena djela i da ona imaju mudrost i da će Allah subhanahu wa ta'ala pomoć istinu protiv neistine i da će Allah subhanahu wa ta'ala dati da njegova riječ bude gornja a svaka druga donja. Pa molimo Allah subhanahu wa ta'ala da budemo do njih imaju lijepo mišljenje o svome gospodaru Jelle fil'ula da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva ovog ružnog mišljenja i molimo ga subhanahu wa ta'ala da pomogne islam i muslimane širom svijeta walhamdulillahi rabbil alemin wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammed assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala